E, Aute dutela asken e, itza eta bihar e, naiak kasu beraz e, bakotxak bozkatu beharko du aldiuntan konsultatiboa, badu aste bat oraindik bozkatzeko, eta martxotik maiatza arte asken bozkak izan endira, eta hor, e, erabakikorak erri Naiz eta Aute duten asken itza guk erritar plataforma gisa, nahi dugu erritarai esplikatu proiektua, zer nolako aldaketak egonean diren ondoko hilabete eta urteetan, eta sozializazio kampaina bat e, abia nahi dugu erri zerri, eko e, bako txak, ulertzeko gishan e, gaur egungo egoera eta e, zer norako egoera ukanen dugun 2008a amazazpian. Zer ere aski ezberdinak, izan hendira jendeak ez daki horrein dikaren, zer atorren edo? Enei duriko orai arte eta beharrezko zen, ez da kritika bat, orai arte espertan artean ere mandugu ez bai da bai artean, bai autetxien kontxeluan, bai batera plataformaren inguruko autetxiak, hori beharrezko zen, urte bateko lana ere manda, bai gaur egum karikaratu behar da proiektua, esplikatu behar da, erritarrei, oiektu ere biziko uh, biako egitura egiturak ez dira egiten egiturak antolatzeko bakarrik, mm. bainaan egitaren uh, egunerokotasunari erantzuteko gagaio politikan, hizkuntza politikan, ekonomia saian uh, bakotsakukanen du gero ondorio zuzen zuzenak bere egunnerokotasunean. Bai, eta Euskal Herri Elkargo horrek eh, zuzen e zeina eskumene ukane luke lituzke du. O... Apatzen dira gaur egungo egia elkargoek dituzten eskumen uh, guztiak beraz gagaioak ekonomiaren garapena hori jeioarekin uh, batetiak izkuntza politika, kultura, mugazgainiko hagemanak potentziala potenziala badela gure e, iduriko behar bat da sumeki asiko da bizpairu kompetentziekin gero urtez urte geitzen ahalko dira gauza batzuk eta gau rengongo etxeak nahi bali maietuzte kompetentzia batzuk geitu hori e, ere posible izanen da eta mm. gero negoziak eta fase bat ere izanen da departamentoarekin, errezioarekin ikusteko norako kompetentziak ekartzen ahal diren e, lujaldean Elburua e, tokiko kudeak eta segurtatzea eta erritarretik e, urbin denek ulehatzeko gisan eta iragenko rago izaiteko. Gira, herritarretik hurbile ariko zaretere karabanarekin engaurrendaiatik abiatu eta ibilbide luzea, egutegi luzea zaldan batzekin eh? Bai, errandutan bezala boska erabakikorak hasiko dira martxotik eta maiatza arte eta gure helburua da, egutegia betetzea hotxaila undaja arte euntabero eme eta emesortzi egietaik e, pasatuz, ez gira egun guziz, egun guziz arituko, baya, engaurrendaian gira bidiatu eskualdean ere ibiliko gira asne asken egin bayonan, horzekun egin angelun, beraz asidugu ipagaldeko itzulia eta bed gira horretan gabe eta gero urtar hiletik uh, bukaera arte berriz ere bide hartuko dugu esplikatzeko erritarrai uh, gure proiektua. E, Askotan eipatzen da informazioa boterea dela, e, baina erritarrak ongi informatuak izatean, e, zein da asmoa e, elburu bikoitza izanen du ekarabana honek informatzea eta baina azken baten ere herritarrak mobilizatzea edo? Bai, e, nahi dutako haute txiek ulertu behar dute, bat dela nahikeria bat karrikan, bat du behar eta amarr ez badagero behar horreak dela ezagupen istitu zomala, bada aukera erreal bat gauza baten e, egituratzeko lehen aldikoz ipar ahalde mailako instituzio baten egituratzeko, ez dugu utx egin behar eta haute dute azken nintza, behar e, sentitu behar dute karrikatik ere eskaera hor dela, gizarteak eskatzen duela, e, hari ardura osoz uh, diokatzea eta bai iritzia emaitea heldu den klima deran. E, aukera ere bada ez, e, bakoitza bere errikotxean persio emateko, e, ba, bai e, txartelon horrekin? Da... Bai, kartapostal batzuk atera ditugu, irurogoi mila aterra ditugu, e, bakoitzak bere hausapesari, bere ezagun e, bati helarazteko e, eta eskatzeko bai iritzia emaitea proiektuari. Hori da importanta, da, bakoitzak e, sentitzea bere irrian berian baduela galdea e, bai ezko iritzia emaiteko. E, Presidioamaterako garaian ere, erriz-errik ez da gauza bera izango, egoera ere ez da bera, endaiak dagoen ego iragarri dut, eta ez da bere jarrera, baina petxetze dute Ipare Euskal Herri Maian, e, e, kolore guztietako herriak izanen direnda ez, eta gero lako aurre kuspena bituzuen hortak. Bai, eurra iartel, laur goita amak bat egik bozkatu dute, hiru lagodenak alde, bairan egiko puruaren arabera aski baikorki ikusten da afera, eta gero matematiketan ariko gira behar bara, biztan bera biztan e, legoaren eta angelu, miagitzek, mementoan kontra bozkatu dutela baina nendaia, dunin manen duditzen, azkaine, hiriburu olako erri gotok batzuk ere aldeko iritzia eman baitute uh, lortzen alda, baina baterak egiten duen parioa da uh, gehiengo zabal batekin, eta ez eguneko bohoi eta amak uh, bat baina uh, gehiengo zabal batekin lotzea erakusteko erri honek galdi duela ez hau bat ez, baina uh, gehiengo zabal batekin uh, ezagutua izaitea Gira, nire eskertu?